Минавам на третата лекция. Говорили сме за него и пак ще говорим. Чудният суфи, чудният Настрадин Ходжа. Първо няколко неща за него. <coughs> В Настрадиновите анекдоти е скрит много дълбок мироглед. Мироглед на суфи. Мироглед на велик посветен. Дори има суфи, които са го наричали. Наставник на наставниците, не просто учител, наставник на наставниците, т.е. школата, която той е бил в Суфи, е много висока. Но той е напуснал за да стане близък, достъпен до хората и да предаде тайните си прости послания, които много тях и досега не е разбрани. Хуморът му никога не е разрушителен, а съграждащ, тъй като в него няма его. На едно място на Средин Ходжа казва Всеки трябва да е богат със себе си. Шегите му е трудно да се преброят. Стотици книги са излизали за него и ще продължава да излизат. Като се почне една от шегите му, като се почне, казва следното. Заповядай да едеш кожено палото. Жено, не закачай гаргата, тя е по-мръсна от нас. Т.е. не се цапай с определени нещата, и като в тях има нещо мръсно. Когато човек казва има малко, настрани ходжа казва вземи му и малкото. Много красива мисъл. Вземи му и малкото, което има и ще го направи щастлив. Какво иска да каже? Щото като вземиш малкото на човека, той може и да започне да го цени. Няма гаранция, но... Има и такава възможност. Може пък и да започне да ценито и малкото. Когато го попитали къде е Аллах, Ал настрадин ходжа казва много простичко Нима има място, където да не е Аллах. Настрадин ходжа от векове живее в сърцата на хората и ги вдъхновява. Той е приятел със себе си. Постигнала е голямата тайна да бъде истински приятел със себе си. А това не се постига лесно. И затова той е като еликсир. И така, анекдотите. Седем анекдота. Първия. Настрадин разговарял с малката си дъщеря. Говорили за смелостта. И тя му казва, тате, няма ти не се боиш от тигри и лъвове. Настрадин казва, разбира се, че не се страхувам, не се боя. Анима не се боиш от пчели и мълнии. Настрадин казва, разбира се, че не се боя. После дъщеричката му казва, значи от всичко на света се страхуваш само от мама. Настрадин казва, ти не знаеш какви тигри и лъвове има в нея. Ти не знаеш какви змии, гущери, пчели и мълни има в нея. Такива неща наоколо няма. Посланието е много простичко. В човека живеят много видови сили, животни необладяни, Човекът трябва да се опази от тях и да овладее тях. Но както виждате колко простичко казано. Втория случай. Настрадин е коя е най-голямата ти радост в живота. Настрадин казва, най-голямата ми радост е когато жена ми не знае колко пари имам. Защото ако знае, вече ги нямам. Тук посланието е, тук въобще не става про за пари. Посланието е чисто суфи система на мислене и означава, има хора, които никога не трябва да знаят твоите тайни. Третият случай направили на Страдин Ходжа полицай. И когато един ден се случило голямо престъпление, го викат да се каже авторитетното мнение. Настрадин гледал, гледал трупа, той лежал по корем, в гърба му имало забити три големи, от три големи рани, три големи ножа. Освен това, три куршума, изстреляни в гърба му. Настрадин гледал, много мислил и накрая казал, ама, че рядко самоубийство. Иска да каже системата на човека, колко е, какви неща вижда, как е изменяна, пръна правата на, на справедливостта и така нататък. Четвъртият случай. Настрадин е ти одобряваш ли прогреса? Настрадин казал, че как? Прогресът е важен. Отиваш напред, а се оказваш отзад. Петият случай. Веднъж психиатър е попитал Настрадин. Вие Страдате ли от натрапчиви идеи за собствената си изключителна значимост и важност? Настрадин казал, не, не страдам. Напротив, аз постоянно приемам своето величие. Посланието, когато, как иска да каже, как гордостта разрушава хората, защото те са е приели в себе си. Докато Настрадин иска да каже, че само смирението и убиец на егото. Но много хора държат на своето величие, на своето его. И така потъват. Щом държиш, ще потънеш. Шестия случай. Настрадине Ти палиш ли свещи? Настрадин казал. А, аз не паля. Не паля свещи. На мене дявола ми пали свещи. Посланието всеки трябва да покори дявола в себе си а не да рубува на свещи и на дявола. Трябва дявола да дойде и да те признае. Това е чистотата, това е софизма. седмия случай. Настралин отишъл при доктор и започнал много да го умолява. Докторе, много те моля, направи ме шизофреник. Искам да сме двама, две личности. Доктора се чуди и го пита. Бе, как така? Как да ти разделя на две части? Аз ликувам, аз помагам на хората. Не, продължава настрадин. Много ти моля. Той докторът му казва, обясни ми, защо е тази молба? Защото така ми е много самотно. Заплакал настрадин. Сам съм, няма с кого да си говоря. Прекрасно послание, чудно. Как в древността хората са се отделили от Бога, пожелали са свобода. Пожелали са някакъв свой живот, уж разумен, но без Бога. Ето ги сега последствията. Прекрасни послания.